Capitolul 113 La sfârșitul ultimei săptămâni din august, Filip își început stagiul de mamoș. Era o treabă grea pentru că avea de asistat în medie la trei nașteri pe zi. Pacienta obținea cu câtva timp înainte o fișă de la spital și când îi venea ceasul, fișa era dusă la portar de un mesager, de obicei o fetiță, care era apoi trimisă peste drum la casa unde locuia Filip. Noaptea portarul, care avea cheia casei, Venea chiar el să-l trezească pe Filip. În asemenea cazuri, era o aventură misterioasă sculatul pe întuneric și drumul pe străzile pustii din cartierul de pe malul drept al Tamisei. Când se întâmpla așa, de obicei soțul aducea fișa. Dacă mai avea și alți copii, venea la Filip de cele mai multe ori cu o indiferență morocănoasă, dar dacă era proaspăt căsătorit, se dovedea agitat și uneori își dădea chiar ostenea la să-și liniștească spaima cu ajutorul alcoolului. Adeseori Filip avea de străbătut doi sau trei kilometri și pe drum discuta cu mesagerul respectiv condițiile de muncă și costul vieții. Filip afla amănunte despre diferitele mesării care erau mai obișnuite în cartierul acela. Le inspira în credere oamenilor în mijlocul cărora fusese aruncat și în cursul ceasurilor îndelungi de așteptare în încăperile acelea îmbâcsite, cu femeia în chinurile facerii pe un pat mare, ocupând de obicei mai bine de jumătate din cameră, mama ei și cu moașa îi vorbeau tot atât de firesc, cum vorbeau și între ele. Împrejurările în care trăise în ultimii doi ani, îl învățaseră pe Filip mai multe lucruri despre viața celor mai săraci oameni și faptul că el cunoștea asemenea amănunte îi amuza. Pe lângă asta erau și impresionați când îl vedeau că nu se lasă înșelat de micile lor subterfugii. Era binevoitor, avea mâini delicate, și nu-și pierdea cumpătul. Erau încântați că Filip nu e cu nasul pe sus și e gata oricând să bea ceaiul cu ei și dacă se revărsau zorile și așteptarea lor nu se încheiase încă, îi ofereau și o felie de pâine cu untură. El nu era grețos, nu făcea mofturi și ajunsese acum să poată să mănânce cu poftă aproape orice. Unele din casele la care se ducea, așezate în curțile murdare din dărătul clădirilor de pe vreo stradă miserabilă, înghesuite unele în altele, fără lumină și fără aer, erau pur și simplu sordide. Dar altele, în mod cu totul neașteptat, deși derăpănate cu podelele mâncate de viermi și cu acoperișurile găurite, aveau un aer impunător. Găsei prin ele balustrade de stejar admirabil sculptate și pereții își păstrau adeseori lambriurile. Asemenea, case erau extrem de aglomerate. În fiecare cameră găseai câte o familie, iar ziua zarva copiilor care se jucau în curte nu înceta nicio clipă. Pereții vechi erau infestați de paraziți și gândaci. Aerul era atât de rău mirositor, încât adeseori Filip trebuia să-și aprindă pipa ca să nu-i vină greață. Locatarii unor asemenea case duceau o existență nesigură de azi pe mâine. Copiii nu erau niciodată așteptați cu bucurie, Bărbatul privea nașterea lor cu o mânie posacă, iar mama cu disperare. Fiecare nou născut însemna o gură în plus de hrănit, după ce că nici așa nu prea aveau cu ce să le astupe pe cele existente. Filip își dădea adeseori seama de dorința acestor oameni ca fătul să se nască mort sau să moară curând. Odată moși o femeie care născut doi gemeni, prilej de glume pentru mucaliți. Și când ea află această veste, demâhnită ce era, izbucnit într-un bocet prelung și ascuțit. Maica s-a vorbit pe șleau. Nu știu cum o să poată să-i hrănească. Poate că Dumnezeu o să se îndure să-i strângă la el, zise moașa. dăduc cu ochii de figura soțului care privea la micuța pereche așezată trupșor lângă trupșor, cu o asprime feroce, prilej de uimire pentru Filip. În familia adunată acolo simțea o dușmănie hidoasă împotriva acestor bieți atom nedoriți, care veniseră pe lume nepoftiți. Bănuia că dacă nu le va vorbi pe un ton foarte apăsat, o să se întâmple un accident. Accidentele surveneau adeseori. Mamele își înăbușeau copilași, și, poate că greșelile de alimentație, nu erau întotdeauna rezultatul neglijenței sau neatenției. Am să trec pe aici în fiecare zi," spuse el. Vă avertizez că dacă li se întâmplă ceva pruncilor, o să trebuiască să deschidem o anchetă polițienească. Tatăl nu răspunse, dar se încrunte la Filip. În sufletul lui cloceau gânduri criminale. Dumnezeu să-i aibă în pază, zise bunica, dar ce-ar putea să li se întâmple micuților? Marea dificultate era să le țină pe lăuze la pat timp de zece zile, perioada minimă recomandată de experiența spitalului. Era foarte greu să-și îngrijească familiile. Nimeni nu accepta să vadă de copii fără să fie plătit. Soțul bodogănea că nu îi se dă un ceai ca lumea când se întoarce acasă de la slujbă, obosit și flămând. Filip auzise că săracii se ajută între ei, dar nenumărate femei se plânsără că nu pot găsi pe nimeni care să le deretice prin casă și să gătească pentru copii fără plată, iar bietele de ele n-aveau de unde să scoată bani pentru așa ceva. Ascultându-le pe femei vorbind și prinzând aici colo câte un cuvânt din care putea deduce multe lucruri rămase nespuse, Filip află cât de puține elemente comune legau sărăcimea de clasele înstărite. Săracii nu invidiau pe cei care o duceau mai bine decât ei, întrucât viața era cu totul diferită și idealul lor de tihnă și bunăstare făcea existența claselor de mijloc să pară rece, până și oficială. În afară de asta... Ei îi disprețuiau pe cei instăriți pentru că n-aveau vlagă și nu munceau cu mâinile. Cei mândrii doreau pur și simplu să fie lăsați în pace, dar majoritatea îi considerau pe cei avuți drept oameni pe care îi puteau exploata. Ei se pricepeau foarte bine ce trebuie să spună pentru a obține avantajele puse la dispoziția lor de oameni caritabili și acceptau filantropia ca un drept izvorât din prostia superiorilor lor și din propria lor istețime. Îl suportau pe preot cu o indiferență disprețuitoare, dar doamnele caritabile de la societățile de binefaceri le stârneau o ură aprigă. Ele dădeau buzna în casă și-ți deschideau ferestrele fără măcar să te întrebe ce părere ai sau să-ți ceară voie. Și eu care tușesc era să mor de răceală. Își băgau nasul prin toate cotloanele și dacă nu ziceau că totul e murdar, vedeai bine că în orice caz gândesc lucrul ăsta. Și, mă rog, toate bune pentru oia care are slugi, dar aș vrea să văd și eu cum ar fi în odaia ei dacă îi s-ar ține patru țânci de fuste și ar trebui să-și gătească singură și să-i și cărpească și să-i spele. Filip descoperi că pentru oamenii ăștia cea mai mare tragedie a vieții nu era nici despărțirea, nici moartea, privită ca un lucru firesc și însoțită de o durere care putea fi alinată prin lacrimi, ci pierderea slujbei. Într-o după-amiază văzu un bărbat care se întoarse acasă la trei zile după ce nevastă s-a născuse un copil și îi spuse acesteia că a fost concediat. Era muncitor constructor și tocmai atunci se ivise vise o perioadă de inactivitate. El îi comunică vestea și apoi se așeză să-și bea ceaiul. Vai, Jim!" zise ea. Omul îmbucă nepăsător o mâncare proastă aproape niște lături pe care o ținuse la foc mic în așteptarea venirii lui. El se uita ținte la farfurie. De câteva ori nevastă sa i aruncă pe furiș priviri speriate și apoi fără o vorbă se puse pe plâns. Muncitorul era un bădăran mărunțel de statură cu fața asprită și arsă de soare și vânt și cu o cicatrice mare albă pe frunte. Avea mâini uriașe butucănoase. Curând împinse la o parte farfuria de parcă ar fi trebuit să renunțe la efortul pe care îl făcea ca să mănânce împotriva voinței lui, și și-a ținut privirile pe fereastră. Odaia se afla în partea din a unei case înalte, tocmai la mansardă, și pe fereastră nu vedea altceva decât nori mohorâți. Tăcerea părea încărcată de deznădejde. Filip simți că n-are nimic de spus și că nu putea face altceva decât să plece de acolo. Și în timp ce se îndepărta cu pași obosiți, pentru că stătuse în picioare aproape toată noaptea, Inima lui funăpădită de furie împotriva sălbăticiei acestei lumi. Cunoștea disperarea zilelor în care cauți de lucru și dezolarea care e mai greu de îndurat decât foamea. Era fericit că nu trebuie să creadă în Dumnezeu pentru că, în acest caz, o asemenea stare de lucruri ar fi fost intolerabilă. Cu existența te poți împăca numai pentru că e lipsită de sens. Lui Filipi se păru că oamenii care își petrec timpul ajutând sărăcimea greșesc, fiindcă încearcă să îndrepte treburi care iar necăji dacă ar fi siliți să le îndure ei înșiși, fără să le treacă măcar prin minte că asemenea lucruri nu tulbură deloc pe cei deprinși cu ele. Calicii nu aveau nevoie de camere mari și bine aerisite. Ei sufereau de frig pentru că nu mâncau lucruri hrănitoare și la ei circulația sângelui nu se desfășura normal. Spațiul le dădea senzația de frig și trebuiau să ardă cât mai puțin cărbun cu putință. Nu era nimic supărător pentru ei când se vedeau siliți să doarmă mai mulți oameni într-o singură cameruță, pentru că așa preferau. Nu rămâneau singuri nici măcar o clipă de când se nășteau și până în ceasul morții. În schimb, singurătatea era apăsătoare pentru ei. Le făcea plăcere promiscuitatea în care locuiau și zgomotul neîncetat din jur trecea neobservat pe lângă urechile lor. Nu simțeau nevoia să facă mereu baie și Filip îi auzi adeseori vorbind cu indignare despre obligația de a o face, impusă cu ocazia internării în spital. Li se părea o jignire și o neplăcere. Cel mai mult țineau să fie lăsați în pace. Și apoi, dacă bărbatul avea în permanență de lucru, viața se desfășura ușor și nu era lipsită de bucurii. Rămânea mult timp pentru trâncăneală. Un pahar de bere se bea cu multă plăcere după o zi de muncă. Străzile erau neîncetat o sursă de distracții. Dacă simțeai nevoia să citești, aveai ziarele Reynolds News sau The News of the World. Dar pe urmă nici nu știi ce repede trece timpul și, dacă te gândești bine, adevărul e că pe vremea când erai fată ședei numai cu cartea în mână, dar pe urmă mai cu o treabă mai cu alta, acum nu mai ai timp nici măcar ziarul să-l citești. Trei vizite ale doctorului la o lăuză după naștere intrau în practica curentă și, într-o duminică, Filip se duse la o pacientă la ora mesei. Se dăduse pentru prima dată jos din pat. N-am mai putut să zac așa, zău că n-am mai putut. Nu e în firea mea să stau degeaba și mă apucă alte alea când rămân așa tolănită și trosnesc din degete toată ziulica. Așa că i-am zis lui Herb, ia ca, o să mă scol și o să-ți gătesc prânzul. Herb ședea la masă cu cuțitul și furculița în mâini. Era un bărbat tânăr cu o față deschisă și ochi albaștri. Câștiga bine cu munca și, așa cum stăteau lucrurile, cei doi nu duceau lipsă de nimic. Erau căsătoriți doar de câteva luni și băiețelul Trandafiriu din leagănul așezat la picioarele patului era un prilej de încântare pentru ei. În o daie se răspândise un miros apetisant de friptură și Filip și îndreptă privirea spre plită. Tocmai mă pregăteam să împart mâncarea, zise femeia. Dă-i înainte, răspunse Filip. Eu mă uit o clipă la moștenitorul vostru și, pe urmă, îmi iau tălpășița. Soțul și soția râsără de felul de exprimare a lui Filip și Herb se ridică de pe scaun și veni împreună cu Filip lângă leagăn. Își privea cu mândrie pruncul. N-are nici pe dracul, nu-i așa? întrebă Filip. Își luă și constată că, între timp, nevasta lui Herb împărțise porțiile de friptură și pusese pe masă o farfurie cu mazăre verde. O să aveți o masă foarte bună," zise Filip. Herb nu e acasă decât duminica și, atunci, îmi place să-i gătesc ceva deosebit, ca să-i fie dor de casă toată săptămâna cât e la slujbă." Mă tem că vi s-ar părea mai prejos de dumneavoastră să luați loc și să îmbucați ceva cu noi, nu?" întrebă Herb. — Vai, Herb, zise nevastă sa șocată. — Ba, nici de cum, dacă mă poftiți, răspunse Filip cu zâmbetul său cuceritor. — Ei, Iaca, așa zic și eu că e un om cu adevărat prietenos. Știam eu, Poli, că nu o să se jignească. Ia fi tu, fată bună, și mai pune o farfurie. Poli se fâstăci de tot și îi se păru că Herb a sărit peste cal și, dacă merge tot așa, cine știe ce o să-i mai trăsnească prin cap? dar lua o farfurie, o șterse repede cu șorțul și apoi scoase tacâmuri noi din sertarul scrinului unde țineau cuțitele și furculițele mai bune, împreună cu hainele lor de sărbătoare. Pe masă era și o cană de bere din care herb îi umplu lui Filip un pahar. Ținu morțiș să-i dea partea leului din friptură, dar Filip nu se lăsă până nu împărțiră egal. Era o cameră însorită, cu două ferestre înalte care coboreau până la podea. Slujise pe vremuri de salonaș într-o casă care fusese cândva cel puțin onorabilă, dacă nu chiar elegantă. După toate aparențele, cu vreo jumătate de secol în urmă, fusese locuința vreunui negustor înstărit sau a unui ofițer pus în disponibilitate. Herb fusese jucător de fotbal înainte de a se și, pe pereți, erau multe fotografii de ale lui îmbrăcat în tricourile a diferitei echipe și în atitudini vădit stânjenite printre băieții care îl înconjurau pe capitanul echipei, stând țanțoși pe un scaun și ținând în mână o cupă. Părul lui Herb era întotdeauna frumos îngrijit. Prin cameră mai erau etalate și alte semne de prosperitate. Fotografii ale rudelor lui Herb și ale soției lui în haine de duminică. Pe polița căminului se afla o adevărată expoziție de scoici lipite pe stânci în miniatură. Și pe cele două căne așezate într-o parte și în alta erau inscripții cu litere gotice, suvenir din Southend și poze ale falezei și digului. Herb era un tip original de felul lui, refuzase să se sindicalizeze și vorbea cu indignare de eforturile făcute de sindicat pentru a-l determina să se înscrie și el. Dar lui nu-i trebuia sindicat, că lui nu-i fusese niciodată greu să-și găsească o slujbuliță și îi lasă că elefuri sunt destule pentru oia de are capul între umeri, și nu le e să pună osul la treabă când se ivește ceva. Poli era fricoasă din fire, să fi fost ea în locul lui odată se băga în sindicat și chiar că ultima dată când s-au pus ea în grevă, de câte ori pleca el de acasă se și aștepta să-l vadă adus înapoi pe targă. Poli îi se adresă lui Filip. Ah, e așa de încăpățânat că nimic nu poți face cu el. De, eu unul asta zic, trăim într-o țară liberă și nu vreau să-mi poruncească nimeni, că să fac aia ore realaltă. Aia Ce rost are să zici că trăim într-o țară liberă, zise Poli, dacă asta nu împiedică să-ți turtească fărlia, de cum li se ivește prilejul potrivit. Când terminară masa, Filip îi întinse lui Herb punga lui de tutun și și-a prinseră amândoi pipele, apoi se ridică, pentru că s-ar fi putut ca între timp să-i fi venit acasă vreo chemare pe teren și le strânse mâinile Văzu că le-a făcut plăcere participând la masa lor, iar ei își dă dură seama că el s-a simțit admirabil Ei, domnule doctor, la revedere, zise Herb, și tare aș vrea să avem parte tot de un doctor așa de drăguț când și-o mai da iar în peticon soarta lău, cum vorbești, Herb, replică ea, de unde știi că o să se mai întâmple vreodată?